Bismillahir Rahmanir Rahim. Bəzi qardaşlar internetdə yayılmış ət məsələsinə aid şübhəyə cavab verməyimizi xahiş edirlər. Cüeyi Şeyx Bin Bas İbn Useymin, rahimehullah, Fouzan və Süleyman Ruheylinin fitvaları var ki, əgər müsəlmanların yaşadığı yerdə yaşayırsansa, araşdırmadan İstənilən yemək xanada yemək yiyə bilərsən. Biz həmin fətfaya baxdıq. Gördüyük ki, məsələ heç də deyilən kimi deyil. Bu fətfanı bizə rəddiyə kimi sosial şəbəkədə yayanların özləri də bilmir ki, bu fətfa onların öz əleyhinədir. Baxın, görün, Evinbaz Rahiməhullah həmin fətfada nə deyir? Əgər bu yeməxanalar, müsəlmanların, və ya kitab əhlinin yaşadığı şəhərlərdə olarsa, üstəlik, həmin yeməkxanaların sahibləri, müsəlman və ya kitab əhli olar, özləri heyvanın kəsilməsi ilə məşğul olarsa, bu zürətlərin yeyilməsi halaldır. Heyvanı kəsdikdə Allahın adının zikr olunub olunmaması bizə məlum olmasa belə. Şeyxin cavabından açıq aydın başa düşülür ki, Söhbət heyvanı kəsən müsəlmanın Bismillah deyib deməməsini araşdırmaqdan gedir. Yəni, bunu araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Bunu da heç kəs inkar etmir ki, biz də bunu qəbul edirik. Əgər biz heyvanı kəsən adamın müsəlman olduğunu biliriksə, heç vaxt ondan heyvanı kəsərkən Bismillah deyib deməməsini soruşmuruq. Ha, belə, əgər biz Müsəlmanın evinə qonaq gəlmiş isə, heç vaxt ətin halal olub-olmamasını araşdırmaq. Bismillah deyib yiyirik. Problem başqa məsələdədir. Fitvanın ardına diqqət edin. Şeyx-i binbaz rəhiməlləh deyir ki, lakin əgər bu yemək xanaları müşriklər, kafirlər və ateistlər idayə edərsə, o zaman orada verilən heyvanların ətindən yemək olmaz İbn-Baz Rahimahullahın fitvasından açıq aydın başa düşülür ki, hər bir müsəlman yemə yiyəcəyi yerin kimlərə məxsus olduğunu araşdırmalıdır. Həmsinin İbn-i Hüseymin fitvasında da söhbət heyvanı kəsən müsəlmanın Bismillət deyib deməməsini araşdırmaqdan gəlir. Hətta bu fitvanın sonunda İbn-i Hüseymin Rahimahullah deyir ki, Əgər adam Allahdan qorxub, bu cür yemək ət yeməyi yeməzsə, ona heç bir günah olmaz. Subhanallah, İbn Hüseymin rahiməhullah deyir ki, belə müsəlman günah daşınır. Özlərini İbn Hüseyminin ağıllı sayanlar isə deyirlər ki, belə yemək ət yeməkdən ehtiyat edən kəslər xabarizdir, təqvirsidir ət yeməməklə hakimiyyəti devirmək istəyirlər. Əlbəttə ki, bu iddiaların hamısı batil iddialardır. İbn-i Hüseymin, o biri fitfasında deyir ki, kəsilmiş heyvanlara yahudilər və ya nəsranilər kəsilməsinə cavab tehlik daşıyırlarsa, bu cürəti yemək halaldır. Diqqət edin, burada da həmsinin heyvanın Allahdan başqasının adı ilə kəsilib-kəsilməməsini araşdırmaqdan zövbət gedir. Bizim qoyduğumuz məsələ isə heyvanı kəsən adamın müşrik olub-olmamasını və ya verilən ətin ölmüş heyvanın ətindən olub-olmamasını araşdırmaqdır. Həmsinin şeyx soğuzana, hafızallaha verilən suala diqqət edin. Suala deyilir ki, ola bilər ki, Bu heyvanı kəsən işçilər də müşriklərdən və ya qəbirə ibadət edən kimsələrdən olsun. Ola bilər deyir. Yəni, həmin işçilər zahirən müsəlmandırlar. Namazlarını qılır və digər ibadətlərini yerinə yetirirlər. Əlbəttə ki, müsəlman istər ət kəssin, istər kəsməsin. Onun həqiqi müsəlman olmasını araşdırmaq qadağandır. Çünki Peyqəmdər s.a.v. demişdir, İnsanlar, la ilahe illallah, Muhammədur Rasulullah deyincəyə, namaz qılıb zəkat verincəyə qədər onlarla mübarizə aparmaq mənə vacib edildi. Qəlblərində olanın haqqı sabı isə Allaha ayətdir. Bu fitfada şeyx Həfizahullah məhz bunu qəst edir. Yəni, adam əgər zahirən müsəlmandırsa, onun kəstini yemək olar. Heç ola bilərmi ki, biz müsəlmanın kəsdiyini yeməyək. Onun necə müsəlman olduğunu araşdıraq. Əlbəttə ki, bu bizə qarşı atılan böyük bir iftiradır. Əksinə, bunu bizə irad tutanlar bizim 5 suala verdiyimiz cavabı eşidəndə dedilər ki, biz Əlihanın zahirən dediyini qəbul etməyik. Qəlbindəkindən də xəbərimiz olmalıdır. Onun İkrah altında belə dediyini cəman edirik. Subhanallah, məyər qəlbi araşdırmaq bizə mükəlləf edirik, məyər biz ancaq zahirdə dediyimizi qəbul etməli deyilikmi? Axıvca Allah, Əl-Hücürat surəsindən 12-ci ayəsində müsəlmanlara bir-birlərini güdməyi, bir-birləri barədə casusluq etməyi, bir-birlərinin səsini gizlincə yazmağı qadağan edir. Axı peyəqəmdar sallallahu aleyhi və sələm demişdir, ey dili ilə iman gətirmiş, lakin qəlbinə iman daxil olmamış kimsələr. Müsəlmanların qeybətini qırmayın və onların eyblərini arayıb axtarmayın. Hər kim müsəlman qardaşının eybinə arayıb axtararsa, Allah da onun eybini arayar. Allah da kimin eybini arayarsa, bu eyib onun evinin içində olsa belə onu ifşa edər. Həmin saytda bizə irad tutanlar Süleyman Ruhi elinin də fitvasını qoyurlar. Halbuki o da eyni məsələdən danışır. Yəni, ətin əslinin halal və ya haram olmasından, Bismillət deyilməsini araşdırmamaqdan heyvəni kəsən adamın müşrik olduğu təqdirdə isə belə əti yeməyi qətiyyətlə inkar edir. Dikqət edin, şeyh həmin fitfada deyir ki, Müsəlmanların və kitab əhlinin kəsdiyi əti yemək halaldır. Bu fitfanın əks anlamından aydın olur ki, müsəlmanın və kitab əhlindən başqasının kəsdiyi heyvanın ətini yemək haramdır. Dikqət edin, şeyx deyir ki, əgər bilsək ki, hansısa fermada heyvanı kəsmirlər, bu halda oradan gələn əti yemək olmaz. İndi sizə sual veririk. Əgər ətin mənbəyini araşdırmasan və onu kəsən adamların İslam şəriyyətindən anlayışı yoxdursa, bu ətin ölü ət olub-olmaması necə biləcəksən? Axı, bunu araşdırmalısan? Qardaşlar, bu deyilənlərdən bizə aidin olur ki, Allahdan qorxan, öz dinini layiqincə yaşamaq istəyən müsəlman belə məsələlərdə ehtiyatlı olmalıdır. İmam Buxari, Rahiməhullahın səhihində rəvat edilmiş hədistə Peyğəmbərmiz s.a.v. belə buyurmuşdur. İnsanlara elə bir zaman gələcək ki, həmin dövrdə adam əldə etdiyi şeyin haram yoxsa halal olduğunun fərqinə varmayacaq. Bu hədisin ardından Peyğəmbərmiz s.a.v.in bizə öyrətdiyi dua elə, hamımızın adından dua edib deyirəm. Allahummekfinna bihalalik an haramik wa aghnina bifadlik amma siwak Allahum öz halal nemətlərin sayəsində bizi haramdan uzaq et və öz lütfun sayəsində bizi özündən başqasına möhtac etmə Sonda bir məsələni xüsusilə ilə vurğulamaq istəyirik Ən qəribəsi budur şey buradə diyanı gətirən adamlara İbn Bazın İbn Hüseynin Və fauzanın başqa məsələlərdə, məsələn, namazın tərki, cahiliyin üzr olub-olmaması və s. məsələlərdə fitvasın deyəndə bunu qəbul etməyib deyirlər ki, bu fitfa bizim məmləkətə aid deyil və ya bizim məmləkətimizin halını bizdən yaxşı heç kəs bilə bilməz və ya bizim öz alimlərimiz var və s. sözlər deyirlər. Lakin özlərinə sərf edən məsələlərdə bu alimlərdən stat gətirirlər. Çox qəribədir. Belə mənhəzi olanların vay halını. Biz bu cavabımızda yüzlərlə dəli üslubu gətirə bilərdik. Sadəcə olaraq, bu dəfə bizə olan iradları irad tutalların dəlilini öz əleyhinə çevirmək üslubunu seçdik. Açıqlamalardan bizə aidin oldu ki, İbimdaz, Tayib ibn Usaymin, rahimehullah. Fawzan ibn Sulaiman al-Ruhaili, afzaahu Allah an dediyi fitvalar tutanların öz əleyhinədir. Sonda hamımızın adından dua edirəm. Allahumma Rabba Ibrahima wa Mikaila wa Israfil. Fatara as-samawati wal-ard, aalim al-ghaybi wash-shahada. Anta tahkum bayna ibadika fima fihi yakh-tali إهدنا لما اختلف فيه من الحق بيذنك إنك تهد من تجاء إلى صراط المستقيم سبحانك اللهم وبهمك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأطوب إليك